نو که ما څنګه خپل طرف نه دا شیر کوي چې د نور ملګرو ته ملاويږي باغی ته پیدا حاصل زمون زموږ ټول به اجر او ثوابي الله تعالی دې زموږ د صاحب خپل در کې قبول کړي او زمون د دې کړه او د دې کوشش نه دلته نه تا مونږ ته ټول ملګرو ته پیدا ورسې امين ردت بلاغه ته دعوه معارضه رد لغير يد الجاني عن الحرمي یا عان الحرمی دا قصیده برده شو رده او دا قصیده بردی شپغم نمبر پصل او د کی عظمت ته قران اغ بیان دا قصیده چون کی د نبیل السلام په صفات او باندي لیکل شو نه او د نبیل سرادت والسلام صفات او د نبیل السلام معجزات په مخکنی پصل کې بیان شو علیہ نو بیا یو سایلوی چې رقمته د نبی له سلام الله یو واضحه معجزه هغه او خیا نو پتما معجزه چې د نبی له سلام الله معجزه واضحه تر قیامت پورې باقی دا قران کریم دی زګو مستقیل فصل کې عظمت د قران ذکر کې بلاغت د قران ذکر کې دا چن مننبر بیت د دینه مخه چې کوم بیت ذکر شونه پای کې دا وې څې د قران لوړ هوڅ مقابلې کولې نشي او غوچره مقابلې ته یو سړی رامخ کېوم شي نو دشمن اعادی دښمن د دښمنانو نه واپس شي او طاقت د مقابلې اونې دل دلته دا سوال پیدا کېدو چې دا اعدل اعادی د دښمن د معارضه کون کې دا جګړه کون کې مقابلې کون کې د پسو وجاباندی واپس کیږي دغه د نیت د مقابلی کړی نو د بیا اولی واپس شي نو دل دعوې او سبب د واپس کېدو ذکر کړي ترد بلاغتھا دعو وا معارضھا واپس کړی لا واپس کړی دی بلاغت ته دا آیتونو داو د دا معارض لرا رد لغیوره پشان د واپس کولو د غیرت من سړي یې دلجانی لا استا غونا کوم کی ان الحرمي د خپل خاندان نه دغه څنګه یو غیرتی سړي د خپل خاندان نه خیانت کوونکی لاس هغه نقيداغت مداخلت مان کوي نو دغه رنګي د قران د دا داوکهونکو د دا معارضه کوونکو کی د جګړه کوونکو کی داوه اغرت کی واپس کيه ردت رد يرد ندی په معنی دا واپس کول سر راځي بلاغت ہا بلاغت د ویل کی بلاغه یب لغو چې پیر شنو نا په معنا رسیدلو او بلاغت څه د ویل کی کی مطابقت د کلام د مختزل حال سره چې یو سلی خبرو کی ده ده ده ده ده او د مختزل حال سره برابری د خارج سره برابری د بلاغت وي ها زمير چې د آیاتو تراجیدی او دعوا معارضه ها دعوه مضافه معارضه حول مرکب اضافی مضاف الیه دی نامخول درند او دعوته دی لیکي داوته دی لیکي چی د یو سیس د پشاعنتي بل سیسو مقابله کی پیش کول اګه یو سیس د مخ کې موجود دی او توه جسد د شان تر وړم استاد عزیز د درن دغه مقابله کی پیش دی دی دا دعوی لیکي ناغاننه معارض دا دا عرزه دا عرز نه دا, دا عرز په شکل ته ولیکه معارزه دا صیغه د اسمي فاعل دا اعرض یعرز المعارض معارض په معنی معارز دا یو سټیش کوونکی سره یا معارز د معنی دا څه کې شي لکه یو سړی یو کستوي زرا بلان کیسز بتاته پیش کومه او دیو وځي بیا اولغي سمور بس اولغي د بیا معارض نغدد یو سړی داوږي چې د قران برنانت ک کلام پیش کومه او بیا ور وځي سمور اولغي وبسي دې د معارضږي کم داويګړي پاهي بس بیا شي او دای ارمان جزا دا کور کم دې د معارضږي رد له غيوري ردا لنذكي مفهوم مطلق رد مثل رد الغيور دي او غيور جدي غيور دا غيرت ندي او غيرت ويليكيغي بل كسلرا غير لرا بخل حق كي مدا يعني بل كسلرا بخل حق مداخلت نور قول بل كسلرا بخل مداخلت نو ور کول داغه مداخلت نه خو کول د غیرت کوي یدل جانی یدل جانی د ایت په معنی د لاسر ناجي او الجانی د جنایت جنایت ملګي ګناه ده او جانی اغست نرکی کی چاغه د غیر محرم سره ګناه کوي جانی دلته خیانت کول ک معنی ما اغستلی شي او عن الحرمی حرم دا محرمم د دینه استعمال نه حرام دا ټول الفاظ یو شان یو مانله دا, دا یو کس اغه رشتہ داران د وینکیږي یا دا یو کس تفارغه اغه خلکو د وینکیږي چند دا رشتہ دارې د وجنا پدمانه حرمی او د یو ته نزدیکی د دینی حرم یا محرم ویل کیږي حرم په پته او د حق او درا سره مل شي او بزميد حق او بفتحيد رأس رميليش رد بلاغتها رد دا بلاغتها فعلت دعوة معارضة حول مفهول او رد الغيوري رد الغيوري مفهولي مطلق فهو رد, رد, رد, رد, رد مثل رد الغيوري رد مثل رد الغيوري رد الغيوري, الغيوري, الغيوري مزافر لها او ردن د تی مصدر مزرع په خپل فایل ته حاصل کی او یذ دا مرکب اضافي مفعول د ردن مصدر د دی او انل حرميه یا حرمي نه متالق تر ردن بسي رد رد بسي نو دا ترکیب شو دی بیت ابن مقلعا دا یو قصده وی چې د قران مقابله پرم فلاره دی د او قرينه دا, دا ایت ور دي یا ارد بلغی ما اکی ويا سما وعقلي چې دا جمله وره نه بس توبه ویستل دا قران مقابله نشم خولي دا کلام د یو بشر نشکېدلی ردت بلاغتها وبس کړيله بلاغت د ايتونو دعوه معارضه ها دعوه د معارض د ايتونو دعوه د مقابله کول کیدلي د ايتونو رد لغیرې پشان دا وبس کړيله د غیرتی سړي یا پهشان د وابس کوو دغ غیررت من سړي یا دجانې اغ لاس د خت کوونې لره عن حرمي د خپل خاندان ده لها مع کم اوجلبحری في مددن وفو ک جوفر في الحصې والقيمي ددل د بهن می نممردي او دا د یو سوال جواب دي سوال دا جاوه هم کوو ته دا قران معنا بهوند د الفاظو په شانتی پسیه او بلیږي دا الفاظ خېر لند مختصر دي او ډېر لوی معنا پکې پرته درنده دي چې دا معنا بدل دي الفاظ په شانتی پسیه او بلیږي دی چې nana لها معانن کماوجل بحر فی مددنم ته دې آیتونه 12 معنی دي په د چکو د سمندر پی مدد په امداد کولو کې و فوق جوهری هی او دا ایدن چلی دا د پاسې پر درجه کې دا اغمال غلرو د سمندر په حسن به حسن کې او القیامت په قیمت کې لها کې زمیر دلته دا نام خلاصو شوه دی ته چې لګسنګ سمندر دې جو د سمندر چپی وړي رزیاتی خوده ګرې وې مو مساله جدا یو چ په بل را مدد کړي په یو چپار <سؤال> روانو هغه چې د سیر ترارسي دا غې د پارا ورپسې بل چې پارا رواني دا رستن چې په د مخکنه لټېلو ورکیو دی غاړې ترارسي د څنګه ننګ دی آیتونه د قران نه بار ډېر شېمانه او بیا هر یو آیت د بل آیت تفسیرونکی دا تفسیر القرآن بالقران چې او په حسن کې او په قیمت په لحاظ سره دا دا سمندر دا مالغلرو ناهم اکین ودجگیئ لها ماعنن ماعنن دا معانیون ده قدیبان دے عرف آل کی دکه دا مرتدا مؤخرا دا معانیون بیا حرکت پیامانی ثقیلن اغاؤور دی دو اتماع د یا او د تنوینو را لجا یا اغاؤور دی لتنینو قبل نکشنو معانی موجن دا د چپېته ویل کیږي البحر سمندر ته په مددل دا د امداد ندې مدد امداد کول مدد کول وفوق جوهرې جوهر, جوهر ملغلی ته ویل کیدل حسن والقيمې قيم نق ته و مون کی وو متحرک ما قبل کسر پا یا بدل نو دا قیمت تویلی کی گی دوات القیم و دوات الامثال منگا با بیغم انپا بیو کیوائیو یعنی اگر سیزون چی اگر دوات الامثال یعنی اگر مثل موجود ہے دوات قیمت دا مانا چی بینی داغی مثل نئی بلکی داغی دا اندازه با قیمت سر لگو لیشو مقیم قیمت تویلی کی گی لہا دا خبر مقدم دے او معانین چی دا مبتدہ موخر دا منگا وجد زمین و جاگا پیاباندر آقلی باقا یا جا حضب شوالا <سؤال> نتنوین ما قبل <سؤال> دنگلشی بانون ماندر مخی نکست رو که موج ندلتکی گویا رفت جدا اون اغا مقدر دا او یا حضب دا لها لها خبر مقدم شو او معانین دا مبتدا موخرا که موج البحری دلتکی بیا کاب حرب جاره دی موج البحری مزا مزافون اللیه مجرو دی او جار موجود دی دا مطالق دی بسیفت محضوبا لی معانن دا پارا کموج لها معانن لها معانن کموج البحر کموج البحر پی مدد دا جار مجرور دی دا مطالق دی بحال محضوبا پسی خداحال محضوب دا چا دا پارا دی ده دی موج د پار د موج البحر متتابعاً فی مدده نو دا په دغه متتابعین محذوف پس متعلق تھے او داغه حاند بیا د موجنه و فوق جوهره و فوقا د ما توکته کو کاپ معنی او سپدمانین او نسب دلته کې جگم دی لازم دی بنا بر ظرفیت لها نچکل دا دا مانن دا بارا سفر شنا مرفو پاکار دے سکی زکر منگوی چی دا نصر دا دی جدن دا علا زرفیت تي. او فوق جوہری ہی دا جوہری ہی دا دی فوق تاپارا مضاف لنے ہی دی او فلحسن جدی دا متعلق د پحال محضوپا دا, دا جوہری ہی او قیم جدی دا عطف تی با دی حسن مانن نو فلحسن والقیمی ن الحسن والقيام دا مجرور فی ظفاردی لاها مانن د دی ایتونه پارم معنی دی کفیرا او دیری ک موج البحر پشان د چپود سمندر فی مددین پ مدد کولو اولو کی وا فوق جوہری او د رنگی دا ایتونه د پاسی په درجه کې په عمل غلرو د سمندر په حسن و حسن و القيام او په قیمت کې فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْسَان عَجَائِبُهَا وَلَا تُسَامُ عَلَى الْإِخْثَارِ بِسْسَامِ بِسْسَامِ بس ده آٹن میں نمبر بیت تھی او ده دے بیت د اخکنی د بارا مزید تشریح کی ال تکی صرف دا ہوئی چی ده قرآن نپارا دیر امانی دي دی. نو آئی علاقہ ده سو رڑی ری دی جڑی پشمار کی راوستی شی دل دے جنانا پ او په ګيره کې محدود او مان د لاغه اندازم نشي بیانولي دمر عجائب دي دمر د قران د پاره د هر یو مان د ايات او یاد هر یو لفظ د پاره حکم دي او معناګان کثيره دي د لاغه د شمار او دغه احسان شیکیدني دلته به چې فرمات متعدد پس نشي شمیرل ولا ته او نشي حساب اولي عجائبها عجائب, عجائب دایتون دا دکور دا ولا تسام او نشي پري حودلي علل اخصار سرد ډېلو ډېروالينه بس आम्ही پتنګ دلي سلام ماده دا, دا شو دکورن د آیتونه د هر آیت ته پاران د لفظ د پار دومره ډېری معنی غاني نه د ددم د به ددمه حصہ د یو سوال د پار جواب دینچو سوال کوچلکه د چې دومره ډېری معنی غاني دي نکې دې شي د انسان زړه دي تنگ شي کله ډیر بحث په انسان باندې بوجکی او د ډیر وای د وژن آی د قران باندې پر خودري شي لې جنانا سارا د ډیر والد دې مانی کدا زړه تنگ هم شي بیا هم نشي پر خودري او بیا هم دې انسان دې بس باندې مړی کیږي نه پر گځته کوي گویا د ذلپ مړی دو سارا او د تکاوت سارا دا سړی نه پرې دي بلکې چې یو په سړی تفسیر دبد دو دوباره په بل زلبان کول بیا سری نور ته تازهي او نور په مزید جې سره چېګم د قرورآ اوغ وه کوي او قرآ زده کوي د فما تو فما ک دافه استاف ده منافیه ده تو عددو دا په عملونې دا د عد یادو نهدي د یا نه سره باب دی او دا مضاف دی نه مضاف نه مزاف مزاف ځکه چې دو حروف پکې د یو جنس نه ناغلي متجانسین به دو دا دا دالونه د دا په معنی د شمارولو صلاحی ولا تحصا تحصاهم به مجهول دي احصا يحصي احصا دي په معنی د اندازه کول حسابول خو د دوړو کې دی دي تعدد ولکی کې د افراد شمارل لکه سړی یو دوه درې څلو په څیر احصا د لکی کې چې مجموعه اعداد بیانول الکه دا زړه کیسه نه او نیمجموعہ معنی سوک بیانو لشیش او نیم پشمارل سلوان عجیب و هاں عجیب دا دا بماند ناشنا عجیب الپاس استعمالی و عجیب و عجیب دب یہ ناشنا سیز لیدر سنو اجیب سیز حیرانی دل دا سی کامال پکیدی زیر حیرانی عجیب مو ناشنا مانی ناشنا، مانی ناشنا حکمتونا در طول ماناکان و مانی اجائر اطلاع کی گئی وَلَا تُسَّامُوا دَا هُم پیلی مجحول لی تُسامُوا دَا دَا پَمَانَ دَا دَا سَائِمَةٌ نَجَسَرْكِ سَائِمَةٌ دَا سارا کی سریگی سائمہ اغه د سایما ويلکيږي زګه چې اغه هم بي غور پري خوندل شي ساري سړي بوجي او سارا جبري دي به خپل سمي ماندي اغه سړيږي سکه د خیال نه کي نو توسام دا معنا يعني یو ايتون بې فائدې پري خوندل بي غور پري خوندل دا معنا اثر کې د لغت لغوي مانه راکې جوړيږي دغه څنګه ساري سړي پری دې واجب ده تخيانه کې د غرانګي آيتونه نو لا تاسو نشی نن شپې خوذلې بي غوره سره د ريروالينه به سامي پتنګ دي دینی سلام علل اختار جده او تاسو ماده واحد مونث صغه ده او په مجهول علل اختار علا د دې کې بمانه ده ما عصر د معل اختار اختار ده کثرت جمع بس امی س اما یس همو د بمانه ده تنګ سره زلول چې انسان تنګ شي فما توعدو ولا تحصى فما کې فا استنافیه ما چې دنا نافیه ده توعدو په مجهول دی وو هر بیاتې ته لا تحصا به لا تحصا چې دنا په مجهول دی نو توعدو په مجهول دی زمير بګي غناي په فائن تو صح هم په لې مجهول دي زمير بګي د غناي په فائن خو نه زمير بګي نه دي په عجايب نو دا د تو صح د پاره او نو د تعدد او لا تو صح چې ماتو ماتو خلنه وي ولا تو سامو دا وو عاطفه لي خو دا د جمله به جمله باندې دا دیم به ټوله جمله به ما قبل جمله باندې او دو سامه دې د فلمجهول د زمير پکې دې اغه نایي فایل دې اړلې صرف په متعلق دې سامه بزي هم متعلق دې نفما تعدو اس نشش مارلي ولا تحصو نشي حسابولي عجائبها عجائب, عجائب د آیتونو د قران معاني د آیتونو د قران حكم د آیتونو د قران ټول معناګان کول شي ولا د سامه دغه غره نه شي برهول علیل اقتار صدر دیروارینا بیست آمی پتن دیر سلا قرد بیها عین قاریها فقلت لہو لقد زفرت بحبل اللہ فاعت صمی دا ننن ننن نمبر بیت تی او مخ کی بیت که مرتبہ د آیتون دا قرآن زکر شولا دل تک اس فضائل دا آیتون د قرآن زکر کی گئی مرتبہ دا ہوئی چی قیمت او د حسن بل حاصلہ دا سمندر دا جو هیرو نه کې متیدي او دومره ډیررې معګه چې احسا نه شي کېدللی اوس فیل ځکر کوي د قرآ او دغې د تلاووتقررتوقاه یخیږې په د آتونو سرهستر کې د قاري فکولته ن پس وا د قاریته ته لهو د قاریته ل د زفر ته په تتحقیق دا کامیابی حاصل کړی دا به حبل الله برسید الله تناصر پاتوس مينو پس پدی مان نکله کی من غولي ولګو دا د دې بیتو لبزي ترجمه شوړه مطلب دا شو چې کم سړي د قران تلاوت کړي نو د قران په تلاوت سره د سترګيږي کل جې انسان تلاوت د قران ته کینی او دا د نیته عزت دا قران په ورو په توجه سره قران په تدبر سره اول علماء او ډیر کوشش وکي خيالت د نړۍ دنیا لري او دی قران تلاوت شروع کیده تا بناشنا ما زور کی او بیا چې کله یو څړې په ترجمه معنی باندې بوي ګر بیا دا قاعده لپاره وړ ډیر بهتري نه دلتوي چې د قران په تلاوت باندې د قارئ سترګي ښه کیږي سترګي بیا ښه کیږي زړه سکون او ترrazi نو بي ذات مچي په سره ستاسو ترګي یقین دل اوزله د سکون راتل تا په تحقیق سره کامیابی مونډله ده پر اسید الله زګر د قران له تعالی رسیدو مونته په سلسله سره راغلي ده لہذا په فرض سمي ګورکلکه منګولي په ولګوا اس نه چي دنا لسیخ لازم شي کم سکون نه دا کم يخوال دسترګو دي کم آرام دي دا به بیا ختم شي زګر د فرض سمي د قران د بیا به قران پریدی نه بلکې ز دکې بیا بیا بیا بیا پریدی به نه چې بلکې د نه ییږي قر رد به ها قر مت پهل دي به ها به ست متعلق عینو قاری ها دا مرکب ازافي پائل نه قررته نو دا پهل په چې من پهل دي او فقلتو تو کوم نه ف عاتفنا او قلتو پهل باندې لهو به ست متعلق ته لهو به ست متعلق او لقد ظفرت بحبل الله لقد دالام چې دی دا واقع دی په جواب قسم په جواب قسم, قسم, قسم, قسم مان دی او قسم دلته کې مقدر دی دالام چې دی لقد ظفرت بحبل الله دلته کې قسم مقدر دی او دالام راغلی په جواب قسم مان او دا بیا د قسم او جواب قسم چې رایو زی شي نو دا ټولو پا محل دا نسبتی زکا دا مقول واقع شعر د پار دا قول دا فا قلتو ما توی سی منو توی لقد زفرتا مقول دا قول دا پار دا او والله لقد زفرتا قسم وردان روغا سا والله لقد زفرتا لام تاقید دا پار برای قسم دی پا جواب دا احیل دا پار جواب قسم دی ین الالم د تاكيد د باراذه هدل تک جواب قسم داخل شيو قد هر بحث تحقیق او ظفر تا پیل فاين دي به حمل الله مس دا پيل پي جننه پيليا ماتو پلهي فا فصيحه دا يا عاتفا د جمله پو ها فا تصمي فا فصيحه فا فصيحه يعني دا سمانه توف عن شرط المحذوف دا فاصیحه ته نمودند یو شرطه مخصوص هغه اعلان کی مو ته خبر راکېنم شرط مخصوص د دا دی فاین ارت اضر فاصمی ا کاری کتا د دې قران کو با سبب باندې کامیابی حاصل ول غاړي فاصمی په دې معنی تل کې منغولي لګوا اعتصم کړي دا امر دی د میر پکې هغه فاعل دا, دا, فا دا جمله پیليه ان شيدا دا جواب الشرط <سؤال> واقع شو دې شرط محظوب دي چا فا ان ارتقت الظفر دي ارتقت په بلنه ظفر مفل بيه دي دا شرط شو اائع د سم ول جندسر خبر ده خدا کسره په اخر باندې ضرورت شهري د وجينا راخلي دا قررت بها عين قاريها يهي کې بديعتن سراستر دي د قاري فقل لهن بسوائم زد قاريته لقد ظفر ده په تحقيق سره دا کامیابی کا حاصل کړي قسم دي ته تحقیق سره دا کامیابی حاصل کړي دا اگر سید الله مان دي فادسم یعنی کته اراده کې دا کامیابې نفادسم نه هنتمون غوړي لګو دي مان دي چې دا کامیابی تا دایم بادشي دا حاکم رات د په مان دی دستر قرت الن دستر بو ی خالد لکې این دا لبز مشترک مختلف ماناگان و ماندرازی پل دستر کتویلی کی او قاری ها قاریون دی قاریون دی قاریون دی او حمزر اغلی دا پس تک حسرین پیاب ادر شوی قاری دیوشوی دی قاریون قاریون دی بیا حرکت پیابا نسخی ها قاری ها نچکل دا قاریون دی قاریونه ن بیا دن ته کې دایاوسره یې نشوې دا تنوین دتلې د ځکه چې اخر تنوین نه او په موځه مان تنوین نه راځي ولله قاری هم بیا وسول کېږي چې اصل کې لا حدته شریه دی او چې کله بګیدان نسره هغه قواعد به صرف وجاری شي قارین بیا ویل کېږي خاريهان قارئ اقراو لوستل قارئون لوستن کې قارئ لوستن کې او ظفر تھا ظفرون ملیگی کم نیبیتا حبلن رسائله یاد اسم منگل لگتا ان تتلوها خيفتا من حر نار الاضواء لا صونمر بیت او دتوم خصوصیات او فزائل القران ذکر کی مزید ان تتلوها ام غاتبا یا مقاری ذکر ایک قاری ذ القرآن ان د الضحا کا چرایت ول د ایتون ذ قرآن خيفتن د وجد جری د من حر د گرمی نار الضا د اورد جهنمنا ک چرته لویدا آیتونو د قران د وجه دی یاري دا اگر مې د ورده جهنم نا ا فاتا له نه ها جاتا مړتو د ورده جهنم مې ورده ها اش شبمي ورده ها د وجه د ورد او د ويلو د آیتونو شب چې د تونونه یخې دقرآ تونونه او د قرآ تلاوت دا د جهننم د ور د پارداسې لکه د سری د دنیاو ور د پااره اووب استعمالې څنګه چې دنیا ور لونري دغه نګې د اخت وور ور د قرآ پایتونو سره یخې یو مرکېږي د دلته اتفته هره. نار لاز محر لازو من منور من وير ده اشبمي نومل بکړې ته ګرمې د جهنم دوجد ويرد د دی آیتونو چې یه آیتونه دي تط لوها تط لو تا طلایتونو تط دا یو تاجله د کلمې خپل او اولنۍ تاجله د مضارعات ته مخاطب د فرادي تلاوت لو دا د دې باپ دی او معنا د لوستلو سره تلاوت لوستل د قران دو قران کریم مختلف د امتیازات د نورو کتابونو دا د دې د قران لوستلو د تلاوت ولې کی نورو کتابونو پڑھاولو خو دا غیدا پڑھایو لګي یوه قرات ہوتا ان تلاوت ته نشي این تطلوها خیفتاً خیفتاً <العرفت> دا مفول لہو دا یا حال دا ما قبلنا دا ما قبل دا زمین دا او من حر ناری لازوان من حر ناری د دا اقلی او برگی مضام دا فلنیهی دی دي دادا د مجرور دا من دی او من بیا جار مجرور مطالق پا خیفتاً بسیدی او ان خود چون کی شرطی او پہل فائل مفول لہو او مفول بهی او دا مطالح چرا جمله پیلیا شرط شو او اتفاعت اولا جواب شرط دی او دا مختارنا بالفاعل دی نفاع پسی ندن آگلی تکا با جاویب شرط ما نفاع دا ہیلی گی دلتا فانا دا ہیلی اتفاعتا اتفاعتا فیل دی امیر بکید اگر فائل دی حرن حرن لزوان مرکب ایزاپی مفول بهی دی او میو ویر دیها دا جار مجرور دي او اشبیمی جیدینا در بارا صفت تنویر دی ها مرکب زیبی موصوب تی او اشبیمی داولا صفت موصوب سفت موجود جر موجود مطالق تر اتماع دا او پیل پائل مفول او مطالق چیر یو شي دا جواب شرط شو بود او لازوان چیدی نو دا پا دوار زنو کی مضافن لیه دی دلتهې حالت د جرری په پخې سره دی الد د جر چې دا په پحی سر د پل د مقدره ده دووج د عالی مقصورونه په اخیبان دی او دلته کې د لاواې غیرې منصب دی دکه عالیت او طیس پخی دی نیدان چې حالت د جرری به ننفس سره دی او نهسببب دلتهې بیا په پخې اغا مقدر سره دی انذت لوها كل ول د ايتونه اي تلاوت كون گيا اي محاتمه خيفا د من حر نارجا من حر النار الاظوا د گرمه د ورد جهنم نا اطفات نمڑ بکلیتو پدی تلاوت سنا حر الاظوا اغمي د مه وو يرده ها په سبب د تلاوت او د ويرد د ایتونو اشبيمي دسه ایتونه چې غيختي دا به فضل لنا ساو بیتونه د قصيده برده الحمدلله پروشو ان شاء الله مزيد وس عبيد بات دي ډیرو موي الله تعالی بیتونو هم توفيق دو وینانک الله تعالی دې بي زموږه سينه دې بېتون مان دې پدې کومې شپه باندې ویلي سلام او سلام پروته اغه د پاره د الله تعالی د موږ سني اغه فرحه کوله و امين و عذير الافراح ترات ومنان اليوم ما يعانقونها اطياب مدارسنا بذلت